Și, și șapte. În timp ce stătea în mijlocul intersecției din fața băncii, locotenentul Cole se întreba de ce îi ia atât de mult lui Faș să ajungă cu mandatul de percheziție. Finanțiștii ăștia aveau cu siguranță ceva de ascuns. Pretindeau că Langdon și Neveu veniseră la bancă mai devreme, dar că fusese refuzați fiindcă nu aveau datele de identificare a contului. Atunci, de ce nu ne lasă să intrăm și să aruncăm o privire? În sfârșit, telefonul mobil din buzunarul lui sună. Era postul de comandă de la Louvre. Am obținut mandatul de percheziție? întrebă Cole. De un încolo de bancă locotenente, îi spuse agentul. Tocmai am primit un pont. Știm exact unde se ascund Langdon și Neveu. Cole se așează pe capota mașinii. Nu mai spune. Avem o adresă din suburbii, undeva în apropiere de Versailles. Capitanul Faș știe. Încă nu, e ocupat cu un apel important. Vin imediat, comunicație îndată ce se eliberează. Collet notă adresa și urcă repede la volan. Demarând în trombă, își dă seama că uitase să întrebe cine vânduse pontul despre locul în care se ascundea Langdon. Oricum, acum nu mai conta. Tocmai îi se oferise șansa de a-și răscumpăra toate greșelile din trecut. Se îndrepta spre cea mai răsunătoare arestare din întreaga lui carieră. Contactă prin radio cele cinci mașini care îl însoțeau. Fără sirene băieți, nu vrem ca Langdon să știe că venim. La 40 de kilometri distanță, un Audi negru pătrunse pe un drum secundar și parcă la marginea unui câmp. Silas scoborâ și privi printre zăbrelele de fier ale gardului care înconjura vastul domeniu și zări în depărtare conturul castelului. La parter toate luminile erau aprinse. Ciudat pentru această oră, își spuse Silas zâmbind. Informația pe care i-o dăduse învățătorul era evident corectă. Nu voi pleca din această casă fără cheia de boltă, își jură el. Nu-i voi dezamăgi pe episcop și pe învățător. Își verifică revolverul Heckler Koch cu 13 gloanțe și-l aruncă în iarbă printre gratii, apoi, prinzându-se cu mâinile de barele de fier, se cățără pe gard și sări dincolo. Ignorând durerea ascuțită provocată de Silis, își recuperă arma și porni pe aleie spre castel. 58. Biroul lui Tibing nu semăna cu nicio altă încăpere cu aceeași destinație din câte văzuse să vreodată. De șase sau șapte ori mai întins decât cele mai luxoase birouri, le cabinet de travai al lui Sir Lee părea un soi de hibrid între un laborator de cercetare, o bibliotecă de arhivă și un târg de vechituri. Iluminată de trei candelabre suspendate de plafon, pardoseala care părea nesfârșită era presărată cu insulițe formate din mese de lucru îngropate sub grămezi de cărți, lucrări de artă, artefacte și, surprinzător de multe echipamente electronice, computere, proiectoare, microscoape, copiatoare și scanere de cercetare. Am transformat sala de bal, spuse Tibing, cu un surâs spășit. Pe mine nu mă prea saltează ocaziile de a dansa. Sofie avea impresia că, odată cu venirea nopții, pătrunsese într-un fel de zonă crepusculară în care nimic nu mai era așa cum credea ea. Toate astea vă ajută în munca pe care o depuneți. Aflarea adevărului a devenit pasiunea vieții mele, iar sangrealul mi-e iubita preferată. Sfântul Graal e o femeie, își repetă Ian în gând, pradă unui vârtej de idei ce păreau să nu aibă niciun sens. Spuneați că aveți o pictură care o reprezintă pe femeia despre care pretindeți că este Sfântul Graal. Da, dar nu eu pretind acest lucru, Isus însuși a afirmat-o răspicat. Care este acea pictură? În întrebă Sofie privind picturile de pe pereți. Hmm, tibing își luă un aer preocupat de parcă uitase. Sfântul Graal, Sangrealul, Potirul. Apoi se întoarse brusc și arătă cu mâna spre peretele opus al încăperii, pe care atârna o reproducere lungă de 2 metri și jumătate, afres cei cina cea de taină, o replică identică a celeia pe care o văzuse cu câteva minute în urmă în cartea de artă. Iat-o! Sofie clipi repede, fiindcă era sigură că nu înțelese bine. Dar e aceeași pictură pe care mi a arătat-o mai devreme. Știu, dar copia mărită e mult mai incitantă, nu-i așa? Tânăra se întoarse spre Langdon în speranța că acesta o va lămuri. Nu price o iotă. Profesorul îi suruse. După cum vei vedea, sfântul Graal apare totuși în cina cea de taină. Leonardo n-a lăsat loc de dubii. Stai puțin, îl întrerupse Sofie. Mi-ați spus că Graalul este o femeie. În fresca aceasta sunt reprezentați însă doar 13 bărbați. Oare, făcut tibing arcuindu-și sprâncenele? Uită-te mai bine. Sceptică, Sofie se apropie de reproducere și privi cu atenție cele 13 chipuri, Isus Hristos în mișloc, șase apostoli la dreapta și alți șase la stânga lui. Da, sunt toți bărbați," îi răspunse ea. Așa, dar cel așezat pe locul de onoare la dreapta lui Isus." Sophie cercetă chipul apostolului de lângă umărul drept al lui Isus. Treptat, un val de uimire o acapară. Ucenicul respectiv avea părul lung și roșcat, mâinile împreunate într-un gest delicat și sâni vag conturați. E o femeie!" exclamă ea. Tibing izbucni în râs. Ia te uită ce surpriză! Crede-mă, nu e o simplă greșeală. Leonardo știa să redea perfect deosebirile anatomice dintre cele două sexe. Sofie nu-și mai putea lua ochii de la femeia de lângă Isus. La cina cea de taină se presupune că au luat parte 13 bărbați. Atunci, cine e această femeie? Deși văzuse de nenumărate ori diverse reproduceri ale frescei, niciodată nu remarcase acest amănunt ciudat. Nimeni nu-l observă, îi spuse Tibing. Ideile noastre preconcepute despre această scenă sunt atât de puternic înrădăcinate, încât mintea refuză să recunoască detaliul și ochii îl trec cu vederea. Fenomenul se numește schitoma, adăugă Langdon. Creierul procedează astfel cu unele dintre cele mai sugestive simboluri. Un alt motiv pentru care nu ai remarcat femeia, continuă Tibing, este acela că majoritatea reproducerilor din lucrările de artă au fost realizate înainte de 1954, când detaliile erau încă ascunse sub straturile de vopsea și de murdărie, depuse din cauza tentativelor de restaurare din secolul trecut. Acum însă, fresca a fost curățată până s-a ajuns la pictura originală a lui Da Vinci. E voilà! Sofie se apropie și mai mult de imagine. Femeia așezată în dreapta lui Isus era tânără și avea o expresie cucernică, o înfățișare nevinovată și reținută, păr roșcat, iar mâinile îi erau împreunate. Aceasta este femeia care ar putea distruge biserica. Cine e? întrebă ea cu tare. Aceasta, draga mea, este Maria Magdalena. Păcătoasa? Femeia ușoară din Biblie? Icni ușor de parcă termenul l-ar fi jicnit pe el în persoană. Magdalena nu a fost nici de cum o prostituată. Această greșeală nefericită este moștenirea campaniei de defaimare lansate de biserică în primele secole ale erei creștine. Era nevoie ca Maria Magdalena să fie denigrată pentru a-i ascunde periculosul secret, rolul ei de sfânt graal. Rolul? Așa cum am mai spus, biserica trebuia să convingă omenirea că profetul Iisus era o ființă divină. Prin urmare, toate evangheliile care aminteau de trăsăturile și aspectele pământește ale vieții lui au fost eliminate din Biblie. Din nefericire pentru cei care au compilat noua versiune a Bibliei, un anumit element extrem de tulburător apărea iar și iar în majoritatea evangheliilor. Maria Magdalena, mai exact căsătoria ei cu Iisus Hristos. Poftim? Sophie privi, nevenindu-i să creadă ceea ce tocmai auzise, când spre tibing, când spre Langdon. Este un fapt dovedit istoric, reluă britanicul, și da Vinci știa prea bine acest lucru. Cina cea detaină aproape că îl trage pe privitor de mânecă pentru a-i arăta că Isus și Maria Magdalena formau un cuplu. Privirile ei zburară din nou la reproducerea de pe perete. Observă, insistă Tibing, că veșmintele celor doi sunt a idoma unor imagini în oglindă. Sophie era înmărmurită. Într-adevăr, hainele lui Isus și cele ale Magdalenei aveau culori opuse. El purta o robă roșie și o mantie albastră. Ea avea roba albastră și mantia roșie. In și Yang dacă vrei să observi câteva aspecte și mai bizare, trebuie să remarci că Isus și Mireasa lui parcă se ating în dreptul șoldurilor, având busturile depărtate unul de altul, de parcă așa ar fi vrut să creeze între ei un spațiu clar delimitat. Chiar înainte ca britanicul să traseze conturul pe reproducere, sofie îl recunoscu, Recunoscut forma evidentă a veului din centrul picturii, același simbol pe care Langdon îl asociase mai devreme cu Sfântul Graal, cu potirul și uterul feminin. De asemenea, continuă Tibing, dacă îi privești pe Isus și pe Maria Magdalena ca pe niște elemente compoziționale, nu ca pe niște oameni, vei vedea o altă formă care țare imediat în ochi, o literă a alfabetului. Sofie își dădusea mai imediat faptul că litera îți sărea în ochi era prea puțin spus, aproape că tot restul se pierdea în fundal cu excepția ei. Clar conturată în centrul picturii, ieșea parcă în relief silueta unui uriaș și indubitabil M. Puțin cam prea bine conturat pentru a fi o simplă coincidență, nu crezi? Dar ce rostare acolo? îl întrebă Sofie uluită. Sir Lee ridică din numeri. Adepții teoriei conspirației ți-ar spune că provine de la matrimonio sau de la Maria Magdalena. Sincer, nimeni nu știe sigur. Singura certitudine este că litera M nu este doar o simplă greșeală sau o coincidență. Denumărate lucrări care se referă la graal conțin aceeași literă, fie în filigran, fie în substrat sau în chiar cadrul compoziției. Cea mai vizibilă este, desigur, cea de pe altarul catedralei Our Lady of Paris, din Londra, proiectat de un fost mare maestru al Le Priore, Jean Cocteau. Sophie cântărie în minte informația primită. Recunosc, prezența literei M este interesantă, dar nu cred că există cineva care să pretindă că reprezintă o dovadă a căsătoriei lui Isus cu Maria Magdalena. Nu, desigur că nu, replică Tibing, apropiindu-se de o măsuță pe care trona un teanc de cărți și începând să caute printre ele. Așa cum am spus mai devreme, căsătoria lor este documentată istoric. În plus, ideea lui Isus căsătorit este mult mai logică decât imaginea standard din Biblie. De ce? fiindcă Isus era evreu, replică Langdon, lăsându-i lui Tibing timp să caute prin stiva de cărți și fiindcă tradițiile din vremea lui interziceau în mod efectiv unui evreu să rămână celibatar. Conform obiceiurilor iudaice, burlăcia era un lucru condamnabil și prima îndatorire a unui tată era aceea de a-i găsi fiului său o soție. Dacă Isus ar fi fost necăsătorit, măcar una dintre evanghelii ar fi menționat acest lucru și ar fi oferit o explicație. Pentru nefirescul său celibat. Tibing dădu în sfârșit de cartea pe care o căuta și o așeză pe masă. Era un volum de mari dimensiuni, ca un atlas supradimensionat, pe a cărui copertă scria Evangheliile gnostice. Când britanicul o deschise, Sofie observă că avea în cuprins fotografii ale unor texte ce păreau fragmente din documente antice papirusuri zdrențuite, scrise de mână. Nu-și a dat seama în ce limbă erau scrise, dar pe pagina alăturată fiecărui fragment se afla traducerea în engleză. Acestea sunt fotocopii ale manuscriselor Nag Hammadi și ale celor de la Marea Moartă, îi spuse Tibing, cele mai vechi documente ale creștinătății. Tulburător este faptul că nu se potrivesc cu evangheliile din Biblie. Apoi, răsfoind până pe la mijlocul cărții, Sir Lee îi arătă un pasaj. Evanghelia lui Filip este cea mai indicată pentru început. Sofie, citi fragmentul. Și însoțitoarea Mântuitorului este Maria Magdalena. Hristos o iubea mai mult decât pe oricare dintre ucenicii săi și o săruta adesea pe gură. Ceilalți ucenici erau mâhniți din cauza acestui lucru și și, -și arătau dezaprobarea. Ei îl întrebau, de ce pe ea o iubești mai mult decât pe noi toți? Textul era surprinzător, dar cât de puțin sugestiv, așa că Sofie remarcă. Nu pomenește deloc despre căsătorie. O contrer! surâse Tibing, arătându-i un cuvânt de pe primul rând. Așa cum ți-ar spune toți cei care au studiat aramaica, termenul însoțitoare însemna pe atunci tocmai soție. Langdon cuvință, Sophie citi din nou prima frază și însoțitoarea mântuitorului este Maria Magdalena. Tibing răsfoi cartea și îi arătă alte fragmente care, spre surprinderea ei, sugerau fără dubiu existența unei relații romantice între Isus și Maria Magdalena. Când le citi, Sophie își aminti de un preot furios care bătuse la ușa casei lor pe când ea era doar un copil. Aici locuiește Jacksonier?" întrebase omul încruntându-se la ea. Vreau să discutăm despre articolul pe care l-a scris." Și preotul îi arătă un ziar împăturit. Sofie îl chemase pe bunicul ei și cei doi se retraseseră imediat în birou și închiseseră ușa în urma lor. Bunicul a scris ceva în ziar? Imediat fugise în bucătărie și începuse să răsfăiască ziarul de dimineață. Găsise numele bunicului ei sub un articol de pe pagina a doua. Nu înțelesese ea tot ce scria acolo, dar se părea că guvernul acceptase, sub presiunile clerului, să interzică difuzarea în Franța a unui film artistic american intitulat Ultima ispitire a lui Isus, în care se zicea că Isus iubea și avusese relații sexuale cu o femeie pe nume Maria Magdalena. În Articol, bunicul ei, susținea că biserica dăduse dovadă de aroganță și greșise atunci când interzisese filmul. Nu-i de mirare că preotul e furios, își spusese ea. E o pornografie, sacrilegiu, strigase oaspetele în timp ce ieșea Val Vârteș din birou și se îndrepta spre ieșire. Cum pot să susții așa ceva? Americanul ăsta, Martin Scorsese, este un blasfemiator și biserica nu-i va permite să pună piciorul în Franța. Apoi ieșise și trântise ușa în urma lui. Când bunicul intrase în bucătărie, o găsise pe Sofie cu ziarul în mână și se încruntase. Ești pe fază." Crezi că Iisus a avut o prietenă?" Îl întrebase ea. Nu, draga mea, am spus doar că biserica n-ar trebui să ne dicteze ce anume să acceptăm și ce nu." Dar Iisus chiar a avut o prietenă?" Bunicul ei rămăsese tăcut câteva clipe. Ar fi chiar atât de rău dacă ar fi avut?" Sofie se gândise puțin și apoi ridicase din numeri. Pe mine nu m-ar deranja. Sărlei Tibing vorbea mai departe. Nu te voi plictisi cu numeroasele referiri la Uniunea dintre Isus și Maria Magdalena. Istoricii moderni au explorat subiectul până la epuizare. Aș vrea totuși să-ți atrag atenția asupra unui alt lucru, adăugă el, arătându-i un alt fragment. Acest text este extras din Evanghelia Mariei Magdalena. Sofie habar n-avusese că exista și o evanghelie a Magdalenei. Și Petru spuse, chiar a vorbit mântuitorul cu o femeie fără știința noastră? Acum trebuie să ne întoarcem cu toții și să ascultăm de ea? O preferă oare pe ea în locul nostru? Iar Levi răspunse, Petru, totdeauna ai fost aprig, acum te văd cârcotind împotriva femeii ca împotriva unui dușman. Dacă pentru mântuitor ea a fost vretnică, cine ești tu să o respingi? Firește că mântuitorul o cunoaște bine, de aceea a iubit-o mai mult decât pe noi toți. Femeia despre care vorbesc, îi explică Tibing, este Maria Magdalena. Petru era gelos pe ea, fiindcă Isus o prefera, nu numai din cauza asta, în joc era mult mai mult decât simpla afecțiune. În momentul despre care se vorbește în această evanghelie, Isus bănuiește că va fi în curând prins și răstignit. Drept urmare, o povățuiește pe Maria Magdalena cum să ducă mai departe biserica sa după ce el nu va mai fi. Ca urmare, Petru își arată nemulțumirea, fiindcă e pe locul doi după o femeie. Vestu, Petru era puțin misogin. Sofie se străduia să nu piardă firul. Vorbim totuși despre Sfântul Petru, piatra de temelie pe care Iisus și-a clădit biserica. Exact acela, cu o singură excepție, în conformitate cu aceste evanghelii nemodificate, nu lui Petru i-a dat Iisus povățuir despre fondarea bisericii creștine, ci Mariei Magdalena. Sofie îl privi neîngrezătoare. Vrei să spui că biserica creștină urma să fie fondată și condusă de o femeie? Acesta era planul inițial. Isus a fost primul feminist din istoria omenirii. El și-a dorit ca viitorul bisericii sale să fie încredințat în mâinile Mariei Magdalena. Iar lui Petru nu i-a convenit intervenir Langdon arătând spre reproducerea după cina cea de taină. Acesta de aici e Petru. Pot să vezi că Da Vinci știa prea bine ce sentimente nu ucenicul cenicul față de Magdalena. Din nou, sofii rămase fără glas. În frescă, Petru era aplecat amenințător spre Maria Magdalena, schițând o mișcare de retezare cu palma a gâtului ei. Același gest ca în fecioara între stângi. Uită-te și aici," continua Langdon, arătând spre apostolii de lângă Petru. De rău augur, nu ți se pare?" Mijindu-și ochii pentru a vedea mai bine, Sofi zări o mână ieșind din mijlocul apostolilor. În mâna aceea este cumva un pumnal?" Da, și mai ciudat încă, dacă numeri brațele, vezi că mâna nu aparține nimănui, e o mână fără trup, anonimă. Sofie simțea că toată povestea asta o copleșește. Îmi pare rău, dar tot nu înțeleg cum demonstrează toate astea faptul că Maria Magdalena ar fi Sfântul Graal. Aha, exclamă Tibing din nou. Aici e buba. Se duse încă o dată la teancul de cărți, lua dintre ele o diagramă de mari dimensiuni și o întinse pe masă. Era un complicat arbore genealogic. Puțini oameni își dau seama că, pe lângă faptul că era mâna dreaptă a lui Isus, Magdalena era deja, prin ea însăși, o femeie puternică. Sofie observă că deasupra diagramei stătea scris numele familiei, tribul lui Veniamin. Maria Magdalena e aici, spuse Tibing, punând vârful creionului aproape de vârful arborelui. Magdalena era din nemul lui Veniamin. Exact, și prin vene îi curgea sânge regal. Dar eu crezusem că Magdalena era săracă. Sir clătina din cap. S-a spus despre ea că era o târfă pentru a șterge orice urmă a descendenței sale nobile. Sophie privi din nou spre Langdon ca pentru o confirmare și profesorul în cuvință. Dar ce-i păsa bisericii din acele vremuri dacă Maria Magdalena avea sânge regal sau nu? Britanicul surse. Draga mea copilă, nu atât sângele regal al Mariei Magdalena era îngrijorător pentru oamenii bisericii, cât mai degrabă uniunea ei cu Isus, care de asemenea avea o origine nobilă. După cum știi, în Evanghelia după Matei, ni se spune că Isus provenea din neamul lui David, fiind un urmaș al regelui Solomon, regele iudeilor. Prin căsătoria sa cu o femeie din neamul lui Veniamin, se uneau două neamuri, creând posibilitatea apariției unor pretenții la tron și la restaurația dinastiei regale, așa cum fusese ea în vremea lui Solomon. Parcă lucrurile începeau să se lege cumva. Tibing părea și mai entuziasmat acum. Legenda Sfântului Graal este o legendă a sângelui regesc. Când amintește despre potirul în care a fost cules sângele lui Hristos, se referă de fapt la Maria Magdalena, pântecele care a purtat descendența regală a lui Isus. Cuvintele păreau că dau o col întregii încăperi înainte de a fi înregistrate de creierul lui Sofie. Maria Magdalena a purtat descendența regală a lui Iisus Hristos. Dar cum a putut el să aibă o descendență regală? Decât poate dacă... Dar se întrerupse și îi aruncă o privire lui Langdon. Dacă ei doi au avut un copil, sfârși profesorul în locul ei. Sofie rămase înmărmurită. Iată, strigă Tibing, cea mai mare mistificare din istoria omenirii, nu numai că Isus a fost căsătorit, dar a avut și un copil. Draga mea, Maria Magdalena a fost potirul cel sfânt, ea a fost cea care a purtat descendența regală a lui Isus Hristos, vița din care s-a născut rodul sacru. Simțind cum i se face pielea ca de găină, Sofie băigui. dar cum a putut fi ținut ascuns un astfel de secret atâția ani? Ascuns? exclamă Tibing, dar nu a fost deloc ascuns. Neamul de sânge regesc al lui Isus este sursa celei mai vii legende din istoria omenirii, cea a Sfântului Graal. Povestea Mariei Magdalena a fost strigată în cele patru zări secole de rândul, prin cele mai diverse aluzii și metafore. Istoria ei e prezentă în orice colțișor pe care îl vezi când deschizi ochii. Dar documentele sangreal, ele conțin dovezi care demonstrează că Isus a avut urmași de sânge regesc? Într-adevăr. Deci întreaga legendă a Sfântului Graal se referă de fapt la sângele regal? Exact! Cuvântul sangreal provine din san greal, adică Sfântul Graal, dar la originea sa termenul era rostit altfel. Tibing scrise ceva pe o bucată de hârtie și i-o întinse. Sang spațiu real. Brusc, Sofie înțelese semnificația celor scrise. Sang real însemna sânge regal. 59. Recepționerul din holul sediului central al Opus Dei de pe Lexington Avenue din New York recunoscut surprins vocea episcopului Aringarosa la telefon. Bună seara, domnule! Am primit ceva mesaje?" întrebă episcopul pe un ton neobișnuit de îngrijorat. Da, domnule, îmi pare foarte bine că ați sunat, fiindcă nu v-am putut contacta în apartamentul dumneavoastră. Ați primit un mesaj urgent cu aproape o jumătate de oră în urmă." Aringarosa părea că răsuflă ușurat. Da, cel care a telefonat și-a spus și numele." Nu, domnule, doar un număr de telefon." Operatorul îl dictă. Cu prefixul 33, este prefixul Franței, nu-i așa?" Da, domnule, și numărul este din Paris. Apelantul mi-a spus că este absolut necesar să-l contactați imediat. Vă mulțumesc, așteptam telefonul acesta. Și Aringarosa închise brusc. Recepționerul puse receptorul în furcă, întrebându-se de ce legătura fusese atât de proastă. Programul zilnic al episcopului sugera că acesta se afla în New York la sfârșit de săptămână, însă lui îi se păruse că acesta îi vorbește de la celălalt capăt al lumii. Omul ridică din numeri fără să-și mai pună și alte întrebări. La urma urmei, episcopul Aringarosa se comportase foarte ciudat în ultimele luni. Celularul meu probabil că nu a avut semnal, își spuse Aringa Rosa, în vreme ce Fiatul Negru se apropia de ieșirea de pe autostradă spre aeroportul de curse charter Ciampino, de lângă Roma. Învățătorul a încercat să ia legătura cu mine. Deși era îngrijorat fiindcă ratase apelul, se simțea încurajat de faptul că învățătorul fusese suficient de încrezător pentru a-l suna chiar la sediul Opus i. În Paris, lucrurile trebuie să fie de curs conform planului. Formând numărul pe care îl dăduse recepționerul, era entuziasmat la gândul că în curând se va afla și el în Paris. Voi ateriza înainte de ivirea zorilor. La aeroport îl aștepta un turboreactor închiriat pentru a-l duce în Franța. Avioanele de linie nu constituiau o opțiune de luat în considerare la această oră, mai cu seamă având în vedere conținutul servietei sale. La celălalt capăt al liniei, un telefon început să sune. O voce de femeie îi răspunse. Direcțion central polis judiciaire. Aringarosa ezită o clipă. Nu se așteptase la așa ceva. Da, mi s-a cerut să sun la acest număr. Chietvu, întrebă femeia. Cum vă numiți? Episcopul nu știa dacă e cazul să-și spună numele. Poliția judiciară franceză? Numele dumneavoastră, domnule. Episcop Manuel Aringarosa. Un moment. Se auzi un clic și, după o lungă așteptare, o voce de bărbat îi vorbi pe un ton aspru și îngrijorat. Îmi pare bine că în sfârșit am dat de dumneavoastră. Noi doi avem multe de discutat. 60. Sang real. Sang real. San. greal, Sânge regal. Sfântul graal. Totul părea să se întrepătrundă. Sfântul Graal este Maria Magdalena, mama urmașilor de sânge regal ai lui Isus Hristos. Sophie se simți pradă unui nou val de confuzie și, tăcută, continua să-l privească nedumerită pe Robert Langdon. Cu cât mai multe piese așezau el și Tibing pe masă în fața ei, cu atât mai imprevizibil devenea întregul joc de puzzle. După cum vezi, draga mea, spuse Sir Lee, ușor spre un raft cu cărți, Leonardo nu a fost singurul care a încercat să spună lumii adevărul cu privire la Sfântul Graal. Despre spița de sânge regal ai lui Isus au scris foarte detaliat nenumărați istorici și Tibing i arătă cu o mișcare largă a mâinii un șir de câteva zeci de cărți. Sophie își înclină capul pe un număr și citi titlurile. Revelația templierilor, tainicii păstrători ai adevăratei identități a lui Hristos. Femeia cu vasul de alabastru, Maria Magdalena și Sfântul Graal. Zeița din Evanghelii, în căutarea sacrului feminin. Iată probabil cea mai cunoscută lucrare adăugă Ibing, luând de pe raft un volum hărtănit și întinzându-il. Pe copertă scria Sânge Sfânt, Sfânt Graal, un best-seller internațional. Sofie ridică ochii spre cei doi bărbați. Un best-seller internațional. Eu n-am auzit niciodată despre cartea asta. Erai prea mică în anii 80 atunci când a apărut, însă a agitat puțin spiritele la vremea aceea. După părerea mea, autorii au tras unele concluzii cam pripite în analiza lor, dar premisa fundamentală de la care au pornit este reală și spre lauda lor au adus în fine ideea spiței regale a lui Hristos în atenția opiniei publice. Dar care a fost reacția bisericii? Una de furie firește, ceea ce era de altfel și de așteptat, la urma urmei este vorba despre un secret pe care Vaticanul a încercat să-l îngroape încă din secolul al IV-lea. În parte, acesta a fost și scopul cruciadelor, culegerea și distrugerea informațiilor. Maria Magdalena constituia pentru biserica acelor începuturi o adevărată amenințare cu distrugerea. Pe lângă faptul că era femeia căreia Isus îi încredințase sarcina de antemeia biserica sa, Magdalena a constituia totodată dovada fizică a faptului că nou proclamata divinitate avusese urmași muritori. Pentru a se apăra, oamenii bisericii i-au promovat imaginea de femeie ușoară și au distrus dovezile mariajului ei cu Isus, invalidând astfel orice potențiale afirmații cu privire la eventualii urmași ai lui Hristos și la caracterul lui muritor. Sophie se uită din nou la Langdon, așteptând ca acesta să-i confirme și profesorul înclina din cap. Dovezile istorice în sprijinul acestor afirmații sunt considerabile. Recunosc, reluă Tibing, că implicațiile sunt cutremurătoare, dar trebuie să înțelegi cât de puternice au fost motivațiile clerului pentru o asemenea mistificare. Biserica nu ar fi putut supraviețui dacă informațiile despre urmașii lui Hristos ar fi devenit publice. Vestea că Isus a avut un copil ar fi aruncat în aer ideea esențială a divinității sale și odată cu ea însăși biserica creștină care se autoproclamase unicul mijlocitor între om și Dumnezeu, unica poartă de intrare în împărăția cerului. Roza cu cinci petale îl întrerupse Sofii arătând spre cotorul uneia dintre cărțile lui Tibing, același desen cu cel incrustat pe caseta din lemn de trandafir. Sir Lee aruncă o privire spre Langdon și zâmbi. Are ochi bun domnișoara. Apoi reveni spre Sofii și începu să-i explice. Acesta este simbolul folosit de Le Priore de Sion pentru Sfântul Graal, pentru Maria Magdalena. Fiindcă numele ei fusese interzis de biserică, Magdalena a devenit cunoscută sub numeroase pseudonime secrete, printre ele Potirul, Sfântul Graal și Roza. Acesta, din urmă, amintește de pentagrama zeiței Venus și de roza vânturilor a navigatorilor. Apropo, cuvântul Roz este identic în franceză, engleză, germană și în multe alte limbi. Roz, mai adăugă Langdon, este totodată anagrama numelui Eros, zeul grec al iubirii carnale. Sophie se uită surprinsă spre Langdon, dar Tibing continuă. Roza a fost dintotdeauna un simbol esențial al sexualității feminine. În cadrul cultelor primitive ale divinității feminine, cele cinci petale reprezentau etapele principale ale vieții unei femei, nașterea, apariția menstruației, maternitatea, menopauza și moartea. În epoca modernă, relația dintre trandafirul înflorit și feminitate au un caracter mai pregnant vizual. Poate că specialistul în simbolistică îți va explica mai bine, adăugă Sir Lee uitându-se cu subînțeles spre Langdon. Robert ezită cam prea mult. O, doamne, exclamă Tibing, voi americanii sunteți atât de pudici. Ceea ce se jenează el să-ți spună Sofie este că trandafirul înflorit seamănă cu organele genitale feminine, caliciul prin care întreaga omenire a prins viață. Și dacă ai văzut vreodată o pictură de Georgia O'Keeffe, știi exact la ce mă refer. Ceea ce trebuie să reții, interveni Langdon arătând spre raftul plin de cărți, este faptul că toate aceste volume confirmă aceeași premisă istorică. Și anume că Isus a fost tată, replică Sofie încă nesigură. Exact, și că Maria Magdalena a fost cea care i-a purtat în pântece copilul. Le Priore de Sion o venerează și astăzi, Cazeiță, Sfânt Graal, Roză și Mamă Divină. Din nou îi reveni în minte ritualul pe care îl surprinsese în subsolul cabanei. Confreria susține că Maria Magdalena era însărcinată atunci când Isus a fost răstignit și, pentru a-și proteja copilul încă nenăscut, nu a avut altă soluție decât să fugă din țara sfântă. Cu ajutorul lui Iosif din Arimatea, unchiul lui Isus, Maria Magdalena a călătorit în secret până pe teritoriul actual al Franței, pe atunci Galia, unde a găsit adăpost în sânul comunității evreiești. Acolo a dat naștere unei fice, căreia i-a pus numele sa se știe și numele copilului, întrebă Sofi, cuprinsă de îndoială. Ba chiar mai mult decât atât, viața Magdalenei și cea a micuței Sara au fost scrupulos consemnate în scris de protectorilor evrei. Nu uita că fetița era urmașa regilor David și Solomon. Din acest motiv, evrei din Franța considerau că Maria Magdalena era de sânge regal, sacru, fiind totodată precursoarea unei dinastii. Numeroși învățați ai acelor vremuri au păstrat mărturii scrise ale vieții pe care a dus-o Maria Magdalena în Gali. Incluzând aici nașterea micuței Sara și arborele genealogic al familiei. Sofie, făcu cu ochii mari, există și un arbore genealogic al lui Isus Hristos? Bineînțeles, și constituie, se pare, fundamentul documentelor sangreal, genealogia completă a primilor descendenți ai lui Hristos. Dar la ce bun o asemenea genealogie? Nu constituie o dovadă, niciun istoric nu-i poate confirma autenticitatea. Chicoti ușor, după cum nu pot confirma nici autenticitatea Bibliei. Adică? Adică, istoria este scrisă totdeauna de cei mai puternici. Atunci când se ciocnesc două culturi, cea care pierde este în cele din urmă distrusă, iar cea care câștigă scrie cărțile de istorie, cărți care îi glorifică propria cauză și o discreditează pe cea a vinșilor. După cum observa odată Napoleon, ce e istoria altceva decât o poveste convenabil ticluită? Prin însăși natura ei, istoria e totdeauna o relatare subiectivă. La acest aspect, Sofin nu se gândise. Documentele sangreal nu fac altceva decât să relateze cealaltă versiune a istoriei lui Isus. În final, pe care dintre ele o accepti, devine o problemă de credință și de alegere personală, dar cel puțin putem fi mulțumiți că informația a supraviețuit. În documentele sangreal se află zeci de mii de pagini pline de date. Martorii oculari afirmă că toată această comoară era transportată în patru cufere uriașe, Printre ele se crede că se află documentele puriste, mii de file originale datând din epoca preconstantiniană, scrise de primii adepți ai lui Isus, care îl venerau ca pe un învățător și un profet în întregime uman, om în carne și oase. Tot aici se zvonește că s-ar găsi și legendarul document Q, un manuscris în a cărui existență până și Vaticanul crede. Se pare că acesta ar fi o culegere de învățături ale lui Isus, probabil scrise chiar de mâna lui. Scrieri ale lui Isus Hristos Exact, replică Tibing, de ce n-ar fi păstrat el însuși o cronică a faptelor sale? Mulți oameni procedau astfel în acele vremuri. Un alt document exploziv despre care se crede că s-ar afla într-unul din acele patru cufere este manuscrisul numit Jurnalele Magdalenei, o relatare personală a Mariei Magdalena cu privire la relația sa cu Isus, la răstignirea lui și la perioada pe care a petrecut-o în Franța. Sofie rămasă tăcută pentru un moment, apoi întrebă și aceste patru cufere cu documente erau de fapt comoara găsită de cavalerii templieri sub templul lui Solomon? Da, acestea au fost documentele care au conferit templierilor puterea lor excepțională, documentele care au constituit obiectul nencetatelor căutări ale Graalului în decursul istoriei. Dar spuneai că Sfântul Graal este Maria Magdalena. Dacă documentele sunt adevărata țintă a cercetărilor, de ce se vorbește despre căutarea Graalului? Fiindcă în locul în care este ascuns Sfântul Graal se află și un sarcofag. Afară, o pală de vânt răscoli frunzele copacilor. Vocea lui Tibing era mai joasă, mai potolită acum. Căutarea Sfântului Graal nu reprezintă altceva decât năzuința de a genunchia în fața rămășițelor pământești ale Mariei Magdalena de a te ruga la picioarele celei proscrise ale sacrului feminin pierdut. Adică ascunzătoarea Sfântului Graal este de fapt un mormânt? Ochii căprui ai lui Tibing se umeziră. Într-adevăr, un mormânt în care odihnește trupul Mariei Magdalena alături de documentele ce relatează adevărata poveste a vieții ei. În esența sa, căutarea Graalului a fost dintotdeauna o căutare a Magdalenei, regina defăimată, îngropată împreună cu mărturiile ce atestă dreptul la putere al urmașilor ei. Sofia așteptă un moment ca Tibing să-și vină în fire. Erau încă multe lucruri despre bunicul ei pe care nu le înțelegea. În toți acești ani, întrebă Iancele din urmă, membrii stăreției și-au asumat sarcina de a apăra documentele Sangreal și mormântul Mariei Magdalena? Da, însă confreria mai are și o altă îndatorire, aceea de a proteja însăși spița lui Isus. Urmașii lui Hristos s-au aflat întotdeauna în pericol. Biserica primelor secole creștine s-a temut că, dacă spița se perpetuează, secretul lui Isus și al Magdalenei va ieși la un moment dat la iveală, punând sub semnul întrebării doctrina fundamentală a catolicismului, aceea a unui mesia divin care păstra distanța față de femei și de iubirea sexuală. Cu toate acestea, urmașii lui Hristos au supraviețuit la adăpost în Franța până în secolul al V-lea, când, printr-o mișcare îndrăsneață, s-au unit cu familia regală franceză și-au dat naștere dinastiei merovingiene. Cuvintele o luară prin surprindere pe Sofie. Toți levi din Franța și nu numai auziseră despre această dinastie. Parisul a fost fondat de merovingieni? Da. Acesta este unul dintre motivele pentru care legenda Graalului este atât de vie aici în Franța. Multe așa zise expediții de căutare a Graalului inițiate de Vatican erau de fapt misiuni sub acoperire ce urmăreau anihilarea membrilor acestei dinastii. Ai auzit de regele Dagobert? Sophie își amintea vag numele dintr-o lecție de istorie. Dagobert a fost un rege merovingian, nu-i așa? Înjunghiat în ochi în timp ce dormea. Exact, asasinat de Vatican în înțelegere cu Pepin de Ristal, la sfârșitul secolului al VII-lea. Odată cu uciderea lui Dagobert, dinastia merovingiană aproape că s-a stins. Din fericire, fiul lui Dagobert, Zigisbert, a izbutit să scape neștiut de nimeni și astfel familia a supraviețuit. Unul dintre urmașii săi a fost Godfroid de Bouillon, cel care a fondat Le Priore de Sion. Același om interveni Langdon, care le-a cerut templierilor să dezgroape documentele sangreal de sub templul lui Solomon, obținând astfel dovada legăturilor de sânge dintre merovingieni și Isus Hristos. Tibing în cuvință, suspinând adânc. Astăzi, Le Priore de Sion are o misiune extrem de importantă, de fapt, trei misiuni într-una singură. Trebuie să protejeze documentele sangreal, să apere mormântul Mariei Magdalena și, desigur, trebuie să ocrotească spița regală a lui Isus pe cei câțiva membri ai dinastiei merovingiene care au supraviețuit până în zilele noastre. Cuvintele britanicului plutiră parcă o clipă în aerul spațioasei încăperi și Sofie resimții o stranie vibrație de parcă în străfundul ființei sale rezona un adevăr ascuns. Urmașii lui Isus, care au supraviețuit până azi. Din nou vocea bunicului părea că îi șoptește în ureche. Prințesă, trebuie să-ți spun adevărul despre familia ta. Un fior de gheață îi străbătu tot trupul. Sânge regal? Nu, nu era posibil. Prințesa Sofie. Sir Lee, vocea majordomului, răsună în interfonul montat pe perete și să o fi surprinsă. Puteți veni până în bucătărie o clipă. Tibing se încruntă și, apropiindu-se de interfon, apăsă butonul. Remi, după cum bine știi, sunt împreună cu aspeții mei. Dacă vom avea nevoie de ceva din bucătărie în noaptea aceasta, ne vom servi singuri. Mulțumesc și noapte bună! Numai un cuvânt înainte de a mă retrage, Sir, dacă nu vă supărați. Sir Lee bombăni și apăsă din nou pe buton. Spune repede Remi. Este o problemă a casei, Sir. Nu trebuie să-i deranjăm pe oaspeți cu ea." Și nu poate aștepta până dimineață?" izbucni Teebing, enervat. Nu, Sir. Nu vă voi răpi decât un minuțel." Britanicul își dă două ochii peste cap și se întoarse spre Langdon și Sophie. Câteodată mă întreb de fapt cine servește pe cine apoi apăsând pe buton încă o dată. Vin imediat, Remy, să-ți aduc ceva când vin? Doare liberarea de suboprimare, sir. Remy, îți dai seama, sper că biftecul tău, o poavră, este unicul motiv pentru care încă mai lucrezi pentru mine. Asta-mi tot spuneți dumneavoastră, sir. Asta-mi tot spuneți.